Минавам на третата лекция – дзен. Ден е същността на всички религии. Защото дзен – това е просто истинния, пробудения живот. Тоест, царството Божие на земята, не някъде. Царството Божие на земята. И това е решението на всички религии. В дзен се смята, че желанието да побеждаваш – е много голям недостатък. Дзен решава въпросът за тайната на живота без никакви морални заповеди. И в Дзен има смърт и възкресение, но тук умира обикновеното съзнание и се ражда чистото съзнание, висшето съзнание. Това е възкресението в Дзен. В дзен да умре обикновеното съзнание, това е просто отказ от страст, алчност, егоизъм, омраза, амбиции и така нататък, и така нататък. И това може да стане според дзен извън пределите на манастира. Няма нужда даже от манастир. Ти си манастира, вътре в тебе е манастира. Целта в дзен е да се излезе Извън пределите на смъртта и животът. И да се заживее истинският живот. В Дзен нещата се наблюдават чрез чистото съзнание. Това е и състоянието Дзен. В Дзен въпросът за, джи, за жив учител е простичък. Ден казва, Самият живот ще те изпрати при учител, или самият живот ще те учи като учител. Това е просто естествено. Какво ще реши живота, какво ще реши безкрайността, това е просто естествено. Въпросът е ти да станеш достоен, да бъдеш обучаван от учител или от животът. В Дзен целта не е да мислиш кое е правилно и кое не е, а да растеш и да се развиваш в чистотата на съзнанието но понеже умът не познава източникът, той разделя нещата на правилно и неправилно. Според Дзен, понеже всичко произлиза от един единствен източник, не съществува идеята за правилно и неправилно. Дзен е изначално неосъждащ, това, което Бог казва в Библията в Матея, Евангелия на Матея 7 глава, не съдете да не бъдете съдени. Тук пред това е изпълнено тотално. Чистото съзнание не се занимава да осъжда да ни одобрява. То просто живее в истината е изпълнено с истински живот. Няма какво да ни одобрява. Той е чисто. Значи изначално ни осъждащ, защото той знае, че критичният подход към живота е вкореняване във външния свят. Значи, колкото повече критикуваш и не одобряваш хора, партии, народи, ти все повече се вкореняваш във външния свят. Ставаш все повече сътворен. Ще се прераждаш във все по-тежки външни форми. Което означава, че критичните хора ще стават все по-заблудени все по-неустроени и така ще изпускат все повече същността, която е чистото съзнание. В ден има такъв начин на израстване, че обикновените, менталните хора прекрасно не разбират за какво става въпрос във всяко отношение. Дзен казва, че те прекрасно не разбират за какво става въпрос. За дзен религията е нещо като весела и красива игра и много хора си играят на религия, на наука, на философия и така нататък. Ден е също игра, но особена игра. Игра на висшето съзнание, игра на пробудеността и на чистотата. А това е друго качество, друг подход. Ден е тази пробуденост и искреност, които отстраняват нереалното знание, което е знанието на света. Ден не е религия или игра на философия. Ден е истинност. И тази истинност е същественото в живота. Ден е простота и искреност, но въпреки това никога няма да стане масово явление, защото простотата, това е дълбоката, премъдрата основа на живота. Ден казва придоби простотата и ще виждаш ясно. Но това е придобиването на простотата. А там има изчезване. Там има изчезване. Но умът, мисловният човек, той е вкоренен в света. Ето защо в дзен е много важна пробудеността. Защото тя създава неумът. Тоест тя създава духът. Значи пробудеността създава неумът. И така. Задзен свещените текстови могат да се окажат особен род робство, защото човекът трябва да живее преди всичко пробуден истинен живот, съзнателен живот, изначален живот, а при това условие самият човек вече е свещено Писание. Забележете подхода на Дзен, тук вече самият човек става Свещено Писание, а текстовете са вече без значение. Той може да ги ползва, може да не ги ползва, но той е преизпълнен, преизобилен. Той е Свещено Писание, казано по друг начин. За Дзен същественото е живот в истината, а не живот в текстове. Цитати. Писания. Те са компромиси, защото свещеният човек е по-важен от всеки текст. Свещеният човек е по-важен от, от всяко свещено писание. Дзен не позволява на свещените текстове да го отклоняват. Той е устремен изцяло към своята истинност, изцяло към своята същност нищо друго не изучаваш така основно, както себе си. Нищо друго не изучаваш така основно, както себе си, дълбините си. Един дзен учител не е никакъв учен, никакъв философ, нито психолог, нито пък религиозен. Той не си губи, както казах, времето. Какво е той? Той е истина. Той е присъствие на същност. И той стои до тебе и чака твоето пробуждане. Разбира се, живота може да мине и така, но той стои наблизо и чака твоето пробуждане. За да познаеш себе си, а не заради някакви философски разговори. Един цен учител не решава твоите проблеми, той няма такава задача. Той не решава твоите проблеми и въобще не се занимава с това, с тях. Той решава същественото, самият корен на всички твои проблеми. Той въздейства за твоето пробуждане, а това е освобождение, когато ти се осъзнаеш, това е освобождение от проблемите ти това ще стане естествено. Но когато ти се пробудиш, когато станеш истинен, ден учителят е тук заради твоето спящо съзнание. Но ти, както казах, можеш и да го подминеш. И тогава ще останеш в невежеството. А невежеството е океан от проблеми, фабрика за проблеми. Неспирно. Това е невежеството. Това е просто загубата на пробудената същност. Дзен няма нищо общо с проблемите, защото е познал покоят и същността на нещата. В Дзен мярката за успеха в живота я има само този, който е придобил същността си който е придобил истинско разбиране за нещата. В света има много религии, но пробудената същност рядко се случва. В дзен пробудеността е основата. В дзен блаженството е нещо вторично. То Върви след пустотата. То върви след истината, след простотата. Но то е последствие. Спящите познават писанията, текстовете, Дзен познава пробудеността. Ден познава безкрайността. Според ден няма значение дали си светец или грешник. И двете са ненужни. Едното е хубав сън, другото е лош сън. И от двете трябва да излезеш. Същественото е в пробуждането. И когато ти се събудиш, тогава се спасяваш и от лошия сън, и от хубавия сън. От всяка двойственост. В ден ти не си нещо, което се ражда и умира. Това са само Както казах, малки мигове от безкрайността. Ето защо дзен е универсален. В дзен смъртта е просто един чуден отдих. В великата безкрайност. Той е както когато си работил през деня и отиваш да си починиш. В дзен няма място за свещеник. Тук Той е абсолютно ненужен, казано по друг начин. Той не е мост, Той е преграда. Дзен е разбрал това, защото Дзен е самия мост. Свещеникът не е мост към Бога, Той е преграда. Преграда към същността, преграда към пустотата, преграда към безкрайността. В Дзен само пробудеността е мост. И така, що е ден? ден е вход без врата, полза, не, полах без вятър, учение без писания, море без вълни, любов без тревоги, животна на лекотата. Когато всичко излишно е махнато от човека, това е дзен. Всичко излишно. Тук имам предвид и хубавите мисли. Преди време го обяснявах.